Ja, här har ni mig. Jag känner mig taggad och redo. Jag, jag längtar efter att ändra scenen och bara slå er med häpnad av, av vad jag kan så jag hoppas att eh, du har rena underkläder på dig Danny för eh, annars så kommer det att bli plaskigt här kan du tro. Det låter ju som att vi kommer att få en fantastisk kväll här tillsammans nu med eh, många explosioner och mycket färglat omkring oss. Men det är klart, vad förväntar man sig annat när vi ska prata om ett sånt här ämne som bara är så. Elektriskt på många sätt och vis. Jag menar, mm. när man lyssnar på musiken som har ihop med det här så blir man ju elektrisk. Det är klart att den här upplevelsen också skulle ha en hel del vatten i sig. Ja, självfallet. Det är ju ett band som står i ja, en, en egen nivå som verkligen gick sin, sin egen väg och utvecklade sin egen stil och ja, bara satsa på att få publiken att känna något extra i, i det de levererade. Så självfallet så lärde ju gå, gå hett till även bakom kulisserna. Något annat hade jag inte förväntat mig. Ja, det är ju en intressant grupp människor som vi har fått ta del av till den här veckan. Och jag ser fram emot att prata om dem. För det här var intressanta personer med många spännande idéer och en hel del eldoraseri i sig också. Det är mm. hmm, dynamit helt enkelt. Och på tal om bakom scenen så, så kan man ju säga att det går hett till på de här inspelningarna också. Beroende på vad det är för ämne. Och jag, jag misstänker att det här ämnet har eldat upp dig extremt mycket musikintresserad som du är. För mig är det här nästan till ett svart hål. Jag, menar, jag känner till gruppen, jag känner till musiken naturligtvis. Jag har många favoriter i spellistan där... Men jag är en sån där människa som har väldigt svårt att komma ihåg saker om olika musiker, om olika låtar och så vidare. Jag minns kanske låten på sin höjd. Och så fort någon börjar prata om såna här saker så blir det nästan som vitt brus i huvudet. Det, det, det fastnar inte helt enkelt. Och det är lite jobbigt när man är uppväxt i en familj som är väldigt musikintresserad. Jag gick seriebok- och filmvägen istället. Och ja, det... Det är lite skillnad på medierna där. Mm, ja, det får man ju ändå säga att det är. Och, ja, det, det, det är synd att höra att, att musiken och informationen där inte sätter sig fullt ut. Men det, det är skönt att höra att det, det, det ligger någonting i bakhuvudet där i alla fall. Och ja, det är svårt att... Och fullkomligt ignorera det här bandet. För det har ju verkligen satt sin prägel på musikhistorien. Och jag, jag minns min första riktiga aha upplevelse med det här bandet och det är faktiskt filmrelaterat också för det var när jag såg Highlander, den första filmen första <hums> gången eh, och jag fick say, öppningssekvensen med eh, wrestling intro där och princess of the universe och då var det någonting som bara klickade hos mig och jag gick fullständigt igång, det här var ju helt fantastiskt tänkte jag eh, och det var ändå eh, relativt sent i, i deras karriär och och därefter fick jag då som som liten parvel börja arbeta mig bakåt, allt som åren gick där också, så det var, det var mitt första intryck av bandet, det var just Highlander-filmen och ja, intresset har ju inte direkt svalnat sedan dess det, det finns ju så mycket bra musik från det här bandet och ja, där är mycket att utforska, bortom de stora hitsen som, som spelas jämt och ständigt under radion, det finns många många bra spår att ta, ta del av alltså. Jo men de populäraste låtarna känner nog många till just därför att de är de populäraste och intressant nog så var Highlander också en sån där film där jag lär märke till att det här är ju en, en riktigt schysst låt alltså jag kan lyssna på den här utan att ha filmen och detsamma gäller en, en annan film och en annan låt som är lite mer ökänd. Inte låten. Låten är väldigt uppskattad. Jag tänker på Flash Gordon där. <laughs> För det är också en, en riktigt skön låt. Men den är ju lite mer kopplad till filmen än vad Princess of the Universe är till Highlander. Den, den går att lyfta loss lite lättare. Mm. I Flash-låten så, så skriker de ju hela tiden. Flash! <skratt> och, och då är det svårt att glömma att ja, ja, den, här, den här hänger ihop med, med den filmen. Den, den, den lilla katastrofen där. Skärmit nog så spelar de ju den låten om hur Flash Gordon ska vinna varje gång han håller på att förlora. Vilket är, vilket är bara så motsägelsefullt. Oj, oh, oh, ja, ja, jag hade nästan helt klump bort Flashcordon där faktiskt. Eh, av naturliga anledningar kanske. för eh, ja, den, den filmen lämnar ju en del att önska. Men eh, jag låten den, lämnar ett visst intryck i alla fall. Men, men som du säger, den är kanske lite för intimt förknippad med just filmen för att den riktigt ska kunna stå på, på egna ben. Musiken blir nästan som bäst med just den här eh, sörjan. Som, som filmen ändå var alltså att det, det, det blir li, lite kitsch över det hela och det gör eh, Flash-låten betydligt bättre i mina öron i alla fall men eh, ja, eh, vi, vi kanske släpper eh, Flash Gordon i alla fall och, och letar oss tillbaka till, till begynnelsen av det här bandet och eh, ja, hur, hur det hela startar, och eh, ja, hur, vart det skulle leda egentligen också och Ja, den, den syn på musiken och, och förhållande till publiken som, som bandet ändå hade som skulle leda till att de, de blev sådana storheter som de blev ändå. Ja, för det här är ju inget litet band om vi säger så. De är enormt stora, de är enormt populära fortfarande och det är inte utan anledning, alltså... Låtarna är sköna, det är spännande saker de experimenterar med och att få en liten inblick i hur det här gick till var väldigt, väldigt spännande även för någon som, som jag som inte är så insatt eller egentligen så intresserad men, men den här filmen gjorde mig intresserad och det, det tycker jag faktiskt var ganska kul. Sen är den en, en lite udda film på andra sätt också, lite udda balanserat och liknande och mm. det är nog någonting vi kommer att prata om väldigt mycket också. För vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har ju naturligtvis sett på Bohemian Rhapsody från 2018 i regi av Brian Singer och med manus av Anthony McCarten. Och när jag hörde att den här filmen var på gång så utgick jag direkt från att ja, ah, det är en film om Queen, därför det är ju vad jag associerar Bohemian Rhapsody till- men när jag började läsa lite om den så stod det en hel del om att eh, Freddie Mercury skulle vara den som var i fokus. Visst, mm. för all del. Han var ju frontfiguren till bandet och han satte ju upp en rejäl show varje gång han var på scen. Så jag kan ju förstå att ja, men vi, vi, kan, vi kan ta det från den vinkeln och så vidare. Men jag satte mig ändå ner med en viss förväntan att den här filmen ska vara intimt förknippad med det här bandet och jag vet inte riktigt om det är vad vi fick. Nej alltså eh, Som jag skulle Se på det hela så är det här Alltså berättelsen om Queen men sett från Freddie Mercury's perspektiv För eh, ja, Det finns ju en person i bandet som Ges betydligt mer utrymme Än övriga medlemmar Och det är ju självfallet Freddie Mercury eh, Resten av bandet De, de är med Och de, de fyller en roll Men jag vet inte hur mycket av, av deras liv och deras upplevelser av Queen-tiden riktigt får plats i den här filmen jag tycker filmen har tillräckligt svårt med att, att fylla ut Freddie Mercury-tiden och jag riktigt få med allting som den verkar vilja ha med för det, det blir väldigt hopp fram och tillbaka och snabba klipp från olika delar av, av Freddie Mercury's tid och ja, det, ibland känns det inte riktigt som, som filmen har ...har tid nog att verkligen stanna kvar och utforska ur olika perioder... ...utan de har väldigt, väldigt bråttom att, att gå vidare. Och, och sedan ta och introducera alla queenmedlemmarna och ge dem liksom samma utrymme... ...det hade ju blivit fullständigt ohållbart. Jo, det hade ju blivit extremt mycket mer komplicerat... ...om man skulle ha fyra huvudroller i en film... Det är ju fullt görbart naturligtvis, men då måste man strukturera upp historien på ett väldigt speciellt sätt. Och jag har en känsla av att till Bohemian Rhapsody så var man väldigt Freddie Mercury-fokuserad. Och mm. det är nästan i efterhand som man har bestämt att okej, okay, vi, får, vi får ta med resten av bandet där också lite mer. då. Oh, men, men, men Freddie är viktigast och... Jag kan förstå den tanken, jag förstår idén med tanke på vilken färgglad personlighet som Freddie Mercury var. Men samtidigt, han behövde ju de andra medlemmarna för att kunna göra det som blev Queen bra. Alltså det var ju inte en man med ett par anhängare, det var ju ett band trots allt. De deltog ju allihopa i musikskrivandet och de var ju varandras värsta kritiker och gjorde ju som jag förstår det baserat på filmen, en hel del uttalanden mellan varandra som sedan kom att leda till riktigt bra musik. Och jag förväntade mig att se mer av det. Men det finns där, alltså missförstå man inte, men det är, en, det är en sån liten del i en ganska lång film som känns oväntat spretig. Ja, den gör väl ändå det. Samtidigt som man ändå får känslan av att man förstår vad, vad filmen vill få sagt egentligen och att de ändå kan konstruera själva tidslinjen när det gäller Queen från, från Freddie Mercury sida relativt väl men ja, ganska hackigt och med, med stora svängningar i tempot emellanåt men mm. eh, ja ändå alltså det, ja, det, det, det är ju Freddie Mercurys film på det stora hela eh, men eh, vad jag förstår så, så var det eh, Brian May och Roger Taylor som jag har rättigheterna till till Queen att, att de ville att det, det skulle vara mer fokus på, på själva bandet och jag förstår dem verkligen just på grund av det du säger att, att det här var ju inte en ensammans livsverk utan det här var en bandinsats och det, det borde vara mer jämlikt på, på den fronten. Samtidigt så ställer det betydligt större problem på en filmproduktion när, när man ska försöka fördela filmer på olika personer och ja, jag... På det stora hela så uppskattar jag ändå att eh, vi får se de, de andra medlemmarna i Queen ta, ta lite plats i den här filmen och ge lite perspektiv till det hela. Så det inte bara blir Freddy för hela slanten så man får se lite grann hur det gick till eh, med, med interaktionerna mellan bandet, hur förhållandet där var och hur de eh, fungerade tillsammans. Det, det gav mycket kött på benen för min del i alla fall. Jo, det kan jag inte förneka men, men ett bizart faktum måste jag understryka och det är det här. Innan jag satte mig ner för att titta på filmen så var det bara Freddie Mercury som jag visste namnet på. Jag visste inte namnen på de andra medlemmarna i bandet. Men tänkte att ja, ja, men de lär jag väl känna nu under historien därför att nu, nu ska vi djupdyka in i när bandet började, hur det växte, problemen och mm. med någon form av final där det blir liksom åh oh, vad härligt och underbart och så vidare och så det bitterljuva slutet i och med hur Freddie Mercury's liv avslutades tyvärr. Det är ju det är en väldigt sorglig historia på det sättet men... Jag förväntade mig ändå någon form av hyllning där jag skulle lära känna de här personerna. Tyvärr när jag satt i andra änden av filmen och hade haft en, en intressant filmupplevelse naturligtvis så insåg jag ändå att jag fortfarande inte visste vad de andra bandmedlemmarna hette. Det hade gått mig helt förbi. Deras namn nämns men det är så sällan och så... Ja, i faten att det de hinner inte fastna. Man lär känna dem som gitarristen, basisten och trummisen. Och där tar det många gånger slut. Mm, nej, alltså ser man eh, bortom Freddie Mercury så eh, läggs det inte stor vikt på att presentera övriga bandmedlemmarna egentligen, alltså... Eh, det är knappt att man ens nämner deras namn De är bara där Det är som att filmen nästan förutsätter Att man känner till Alla medlemmarna och vem de är Tidigare Innan man, innan man ser på filmen Så det, det kan man ju nästan se Som en, en, en liten svaghet i, I presentationen här Men har man vetskap Om de olika bandmedlemmarna Så, så klickar det direkt I alla fall för mig När jag, när jag såg filmen men, men mm. eh, jag, jag ser absolut att det, det kan vara svårt att och riktigt få om vem, vem var det här nu, vad heter han och eh, vad var det han gjorde nu igen eh, så att det, det, det, det, det blir inte riktigt etablerat så som det borde vara när det gäller alla övriga eh, medlemmar men eh, de har ju ändå en, en personlighet här, man får ju ändå se vad, vad de var för eh, typ av människor och mm. eh, hur deras relation ändå fungerar det, det är någon som eh, kanske är lite mer tillbakadragen, och eh, mer studerar eh, relationerna i, i bandet utan att kanske direkt ge sig i kast i, in i diskussionerna medan där är eh, andra eh, medlemmar som är mer drag på sak och eh, verkligen konfronterar eh, Freddy och hans idéer och, och vill utmana dem lite grann och man, man ser lite hur, hur dynamiken har utformats i bandet och ja, det, det ger ju ändå någonting skulle jag vilja säga. Det ger väldigt mycket faktiskt och jag vill inte snacka ner den här filmen på så sätt att de skulle vara helt platta och fyrkantiga. Det är inte de andra bandmedlemmarna men de är ändå lite mer anonyma än vad jag hade förväntat mig att de skulle mm. vara. Men nu går jag ju in i den här filmen utan många förkunskaper, bara de absolut mest grundläggande, och förväntar mig att ja, men nu ska jag väl få det här. Filmen i sig förutsätter att ja, men du vet redan allt det här, så vi hoppar över det, och då blir det ju ett glapp naturligtvis. Det är någonting jag egentligen inte gillar i en film eller i en bok för den delen eller i en serie eller i något annat medium. Alltså, ha en komplett historia. Du ska inte behöva gå och läsa extra material utanför upplevelsen för att fatta vad det är som händer. Det är lathet när det kommer till manuskrivande. Så det är väl den, den största kritiken än så länge mot manuset här att eh, det förutsätter väldigt mycket hos tittaren och det gör ju att det blir en ganska fragmenterad upplevelse i många fall. Samma sak gäller väl många av de här nyckelscenerna i deras liv när det händer saker och ting. Att helt plötsligt hoppar vi tio år eller fem år eller ett år vad det nu må vara och så har det hänt saker. Och det förutsätter man, ja men det, det, det begriper ni väl, nu, nu har de gjort allt det här och de har spelat in två album och, och de har haft så här många listetter och så vidare och där sitter jag och tänker... Vänta nu, vad, vad, vad händer? Om jag sitter tyst och, och, och fokuserar så kanske jag får det berättat för mig. Nej, inte det. Men okej, okay, jag fattar i alla fall nu ungefär var vi är i tiden och så vidare. Och det är också någonting som kan frustrera mig i en, i en filmproduktion. Jag vet att den är baserad på verkliga händelser. Men ska man göra en film så som vi är vana vid att se film så måste man lägga upp historien och utgå från att vi behöver berätta helheten. Sen kan man lämna lite subtila detaljer här och där osagt och så kan man hoppa över vissa saker absolut men det måste ändå vara en, en fullständig upplevelse och det tyckte jag inte att de här två timmarna alltid lyckades leverera. Mm, ja, det, det finns ju brister här, det finns det absolut. Som jag säger. Det alltså Filmen känns som den, den verkligen har bråttom med att berätta den här berättelsen, och verkligen eh, beta av en period så snabbt som möjligt för att sedan direkt hoppa vidare till nästa och utan direkt etablering eh, mellan de här olika perioderna heller. Så att det blir en, en, mer eller mindre en, en chock mellan eh, varje tidshopp som vi gör. Eh, till filmens fördel får man ändå säga att jag tyckte att man på sikt eh, lyckades ändå placera scenerna i i, I rätt eh, tidsomfång för, för tittaren. Jag kunde få, få grepp efter några minuter eller några scener om, om var vi var ungefär. Vad som skulle kunna ha hänt och, eh, och var vi, vi var på väg. Men eh, det är svårare och svårare ju, ju mindre queen man är skulle jag tänka och det får mig direkt att, att tänka på att det här är en film för fansen och ingenting annat att man förutsätter väldigt, väldigt mycket och det är ju en stor nackdel för den här filmen för då alienerar man många av tittarna som, som inte har några direkta förkunskaper att tydligare kunna Etablera eh, varje tidshopp man gör, vad som har hänt och eh, varför vi, vi är där i stort sett så, eh, så hade man kunnat vinna väldigt, väldigt mycket. Eh, nu, nu hade man tydligen inte tid med det. Skulle man göra så med varje tidsperiod som man vill presentera här, tydligen så hade man nästan kunnat dublera speltiden i mm -hmm. nästan. Eh, så jag, jag förstår det ur ett. Ett filmmakarperspektiv men samtidigt inte för det det skapar sprickor i, i berättandet som ändå skadar filmupplevelsen. Det är jag fullt villig att hålla med dig om. Alltså min upplevelse blev väldigt väldigt skakig just på grund av att man hade alldeles för bråttom och skulle etablera många utav de här kula sekvenserna, så att säga. Och nu hände det där, och det var ju häftigt. Och, och nu hände det där, och det var ju jättekult. Och, och visst är det här helt extremt underbart, helt fantastiskt, och så vidare. Och jag sitter där och tänker, okej, okay, för all del. Jag, jag menar, det, visst är det häftigt, men, men jag saknar kontexten till det. Mm. Vilket gjorde att den första halvan av den här filmen, det kändes mest som att de bara radade upp alla framgångar och alla de här stora milstolparna i deras liv utan särskilt mycket kontext om jag ska vara helt ärlig liksom, ja, han går med i bandet och, och det händer och, och, och sedan får de en manager och sedan händer det här och sedan händer det här och sedan händer det här och jag sitter och väntar på den emotionella kopplingen som jag ska försöka få till filmen till dess försvar vill jag säga att vissa av krokarna de lägger ut i början eller väldigt tidigt i filmen får faktiskt någonting att hända mot slutet. Den, den sista tredje delen av filmen tyckte jag var betydligt starkare och betydligt emotionellare, åtminstone för mig. För då mm. helt plötsligt kom lite ut av den där kontexten. Kom lite ut av den där självreflektionen som jag förväntade mig att filmen skulle ha kom lite av den här mänskligheten som jag ville ha. Det som skådespelarna faktiskt skulle leverera. Och ja, nu tycker jag ju att en tredjedel av en film är ganska lite att ha med sånt här. Men nu försöker man ju destillera ganska lång tid på två timmar. Och det blir som sagt lite rörigt men, men inte ogenomträngligt. Mm. Nej det, det är ogenomträngligt det, det skulle jag inte vilja kalla det heller Absolut inte och jag håller med alltså, Filmen jämnar ut sig På, på slutet för då, då Saktar det ner tempot man ägnar mer tid åt perioden man befinner sig i etablerar kontexten eh, och, och, och känslorna också det, det verkar som filmen hade väldigt, väldigt botten att komma fram till just den delen utav filmen för det var där allting fanns som man ville utforska och ville ha sagt och få fram ja, den här gråt milda ändå positiva eh, budskapet som eh, ändå fanns där mot slutet till och ja det, där räddades ju en, en hel del av filmen för avslutningen avrundningen, vart det hela är på väg eh, det, det, det fyller ett syfte där och har man väl kommit fram dit så, så knyter man ändå ihop säcken ganska väl tycker jag. Och man, man får, får sig ändå en känsla att man har sett en komplett film även om resan dit har varit väldigt ryckig och hackig. Och dialogen varit ryckig och hackig också för som nämnt utan kontext blir mycket av det som sägs. Ja, alltså irrelevant, eller åtminstone ganska så intetsägende. Och ja, jag kan tänka mig att många av de här yttringarna som har gjorts i den här filmen är saker som de minns, som de har kommit ihåg från när det hände då på 70-talet eller i början på 80-talet, eller var man är i historien just då. Men det är där det kommer in. Är man inte ett fan som redan vet mycket av det här tappen Väldigt, väldigt mycket och det är synd faktiskt. Så ett blekt manus även om det finns köttiga detaljer i det. Det hade kunnat tillagas på ett bättre sätt så hade det, de här smakerna kommit till ytan men som det är nu så fungerar det men det är gråare än vad det kunde ha varit. Mm, ja det, det är ett obalanserat manus det är det och ett manus som jag inte riktigt vet hur man ska ta sig fram dit man vill och det, det gör färden mot, mot slutet ganska så jobbigt emellanåt att man, man har svårt att, att finna sin plats var man befinner sig och mm. Där ligger det stora problemet. Budskapen eh, och själva stilen man vill ha fram där också. Det, det kommer ändå till ytan och man får ändå rätt känsla. Men det, det, det är mycket av just eh, av etableringen som eh, jag inte riktigt sitter där den ska. Så ja, jag fick en... En, en lite sån här Tvehågsen upplevelse Jag visste inte riktigt vad jag skulle tycka Emellanåt när jag fick uppleva sakerna För visst det vi presenterades för Det var fantastiskt Och, och spännande, intressant Och eh, gav mig information Jag inte hade sedan tidigare Men eh, ändå det, det, det var ändå svårt Att riktigt kunna komma in I, i filmen Komma in i de olika perioderna Och eh, som film då då har man ju nästan misslyckats lite grann när man verkligen måste anstränga sig för att, för att ta sig an själva filmupplevelsen. Eller ha väldigt många förkunskaper för att kunna ja, koda av det som man tar del av. Det är brister som vi inte kan se förbi om vi ska vara helt ärliga men det gör ju inte att filmen sänks utan... Det blir ju istället väldigt betyngande för skådespelarna som måste lyfta det här till en helt ny nivå. Det är de som får ansvaret att få det här manuset att fungera med sin gestaltning. Att fungera med sin dialog och sitt skådespeleri och så vidare. Men mm, vi får se om det höll hela vägen eller om det fallerade. Men innan vi går dit så är det väl hög tid att ta en närmare titt på... Vad handlar egentligen Bohemian Rhapsody om? Jo. Farrokh Bulsara är en enkel bagagehanterare på Heathrows flygplats- men han är en man med stora ambitioner. Musik är hans stora intresse och han går ofta på konserter i stan. När Smile, ett lokalt band som Farrokh gillar- plötsligt står utan sångare ser han sin chans- med sitt imponerande sångregister slår han Smile med häpnad och Farrok blir snabbt bandets frontfigur. Bandet blir till en extra familj för medlemmarna och det trivs med att experimentera fram sitt sound och söka nya vägar att gå med musiken. Farrocks drivkraft leder bandet till att spela in en skiva på egen bekostnad och denna chansning gör dem uppmärksammade omedelbart. Möjligheterna knackar på dörren och så har det manager, skivkontrakt, usa turné och framgång i sikte. Så förvandlades bandet Smile till Queen och Farouk Bulsara till Freddie Mercury. Den enorma succén med Queen förde emellertid inte bara lycka till medlemmarna för spänningarna i bandet växer sig med tiden allt starkare och den färgstarka frontfiguren Mercury blir allt svårare att tas med. I takt med att Freddy både finner och förlorar sig själv ställs bandet inför allt svårare prövningar. Och så som Freddy Mercury presenteras i den här filmen så är han en enormt driven musiker- någon med väldigt många udda idéer som i praktiken leder till saker och ting som är ja, nyskapande då. Nu är ju många av de här teknikerna eller strategierna eller knepen saker som folk använder i allmänhet för att få till ett schysst sound. Men de var ju väldigt unika när de skapade sin musik och visst jag är beredd att ge mycket av creden till det till Freddie Mercury, han hade säkert massor av spännande idéer, men här har vi ett av de där problemen som jag nämnde, att det är väldigt Mercury-fokuserat vi får en liten inblick i att de andra i bandet också har idéer och jag tror att sanningen ligger närmare att de alla ja, blandade sina idéer de kastade dem fram och tillbaka, gav förslag, gav kritik och feedback och så vidare och det är där som magin har uppstått. Så som det framställs i Bohemian Rhapsody många gånger så är det Freddy som har idéerna så är det Freddy som driver dem. Och bandet är lite, ja, ja men nej, jag, jag vet inte, okej okay, vi kan väl prova, att, nej, det där låter konstigt men, men, men uh, okej okay då och, och så vidare. Och för all del, jag kan tänka mig att det var så ibland men jag tror att det blir en väldigt felaktig bild av hur det faktiskt var. Ja, det, det blir lite lanserat där också men ja, vi, vi får ju se undantag där också som eh, när John Deacon tar initiativ till eh, Another One Bites The Dust på, på sin bas där eller när Brian May har sin idé om att få publiken mer involverad eh, i, i, i showerna med We Will Rock You som börjar ta form mm. eh, så, så man får ju se att, att bandet har Influencer, det är inte bara Freddie Mercurys band det här, och det är med, med full rätta för det här är en, ändå en enhet som band, och alla har någonting att, att dra till stacken. Queen hade inte kunnat fungera utan samtliga medlemmar. Eh, I och för sig, Freddie Mercury hade någonting enormt att komma med i sångväg. Utan hans stämma så vet jag inte om Queen faktiskt hade slagit igenom. För med hans register, med hans närvaro alltså känslan i hans röst det tillför så enormt mycket till, till Queens låtar. Men det är ju inte bara Freddie Mercury. Det är ju Brian May. Det är Roger Taylor. Det är John Deacon också. Och det kunde man slå ett större slag för i, i den här filmen skulle jag säga. Men som sagt, det här är, är historien om Queen från Freddie Mercury's perspektiv. Så man får svälja en hel del av det. Men som sagt, man får se lite, lite små bitar där också när, när bandet kommer med idéer. Eller sätter sig emot Freddys mer tokiga idéer och ja, hur de kompromissa lite grann eller eh, tar sig an varandras kommentarer lite grann och på så sätt formar sin musik så eh, det var ändå behagligt och det, det känns mer realistiskt med tanke på de inblandade här också för ja, det var definitivt inte bara The Freddie Mercury Show här inte. Och om vi ska vara ärliga och lite spoilerande också så kommer det faktiskt en scen långt in i filmen där Freddy erkänner att det är tillsammans med resten av bandet som hans musik blir som absolut bäst. För han försökte ju se på en en karriär där som ensam musiker och han fick en massa assistenter, han fick bandmedlemmar som skulle vara han behjälplig och han ställde krav, han kom med idéer och han kom med åsikter och allihopa gjorde som han sa utan att blinka och det var problemet. Mm. För det var i motstridigheterna, det var i de konkurrerande idéerna som de bästa idéerna överlevde. Och jag, jag tycker ändå med tanke på kritiken som jag precis har gett att jag vill, jag vill ändå notera att filmen tar upp det här. Tar upp att Freddie Mercury inser att ja, bandet, vi är viktiga tillsammans. Och hade det varit mer balanserat så under hela filmen så hade jag nog varit mer nöjd. Men jag kan inte förneka att det finns här. Ja visst finns det här och ja, jag, en, jag tvivlar ändå på att det, det var så jämlik under stora delar av, av Queen-karriären där också. Jag tror Freddy försökte dominera en hel del i, i den där situationen så jag tror ändå på sätt och vis att det kan vara något rättvist att han var den som tog ton och, och försökte eh, slå på på sin egen trumma så mycket som möjligt men eh, det, det var just det att, att bandet Vågade säga emot och, och komma med eh, egna idéer kontra med eh, lite svängningar av, av Freddys idéer och utarbeta dem lite mer och, och sådär. Så att ja, på det viset, jag tycker ändå att det ger en. En någorlunda balanserad och, och realistisk bild av hur, hur livet bakom scenen skulle kunna se ut faktiskt. Så där, där vill jag inte klaga allt för mycket tycker jag. Och någonting som jag också vill belysa lite grann det är ju att... Freddie Mercury hade ju ett väldigt speciellt liv bakom scenen. Jag menar, han var homosexuell man i en tidsålder där det inte alls var accepterat eller omtyckt och så vidare. Och han följde ju det som hans hjärta sa och han gav vika för många av sina drifter och sina önskningar och... Följer ner i vissa fall i ett dekadent beteende naturligtvis. För det var ju droger involverat. Det var sex och orger och grejer involverat. Och de gör inte en, en allt för stor sak utav det i filmen rent visuellt. För det är någonting som de kunde ha gått löst på alldeles för mycket i, i, i min smak. Jag tyckte mm. att de höll det på en nivå där man... Inser att det här är inte bra på så sätt att han håller på med, med ett dekadent beteende som förstör honom snarare än lyfter upp honom. Och han någonstans inser det själv också. Det är en intressant kova, det är en intressant utveckling. Och de har ändå varit väldigt smakfulla med hur de har gestaltat det. Jag var lite rädd att de skulle bli lite mer sensationslyssna och göra det till någonting väldigt explicit men jag, jag tycker att de har tagit det för det var ju där och gjort det till en grej men en grej utav många som var viktiga i Freddie Mercury's liv. Mm, ja precis ja, det är, lyckligtvis så drar man inte allt för mycket på på Hollywood stråkarna här och eh, försöker verkligen koppla antihertesteringarna våra med så här, översentimentala scener och och gråt dialog och ja, det, det sensationsjournalistiken eh, kring eh, kring Freddie Mercury's liv utan man man försöker hålla sig lite mer lugn och sansad där och bara skildrade ja, som en naturlig sak det här var Freddie Mercury han var bisexuell han hade ett extravagant liv och i takt med att eh, hans eh, Karriär tog fart Så fick han nya möjligheter Som ledde honom ja, Mer eller mindre ner i fördervet Men han var trots allt Ändå den här Unga fattiga pojken bord så han verkar vara Ganska blåögd och naiv I många avseenden Och kunde inte riktigt skilja på, på Vänner och fiender alla gånger Och mm. ja det, det Det tog honom väldigt hårt Och det ledde honom ner i, i fördärvet vet men... Det, det, det gör man ändå någorlunda smakfullt här man går inte allt för långt med att skildra den delen av, av hans liv för det är inte det som är det, det centrala här det är ändå Freddys förhållande till musiken som ska stå i fokus här mm. hans förhållande med Queen och ja Queen som helhet hur det hela växte fram och vart det hela skulle leda så därför ändå säga att man kunde ha skrivit ett Betydligt eh, värre manus här. Här eh, försöker man ändå eh, hålla en, en god ton. Och eh, trots att eh, det blir väldigt tragiska scener under filmens lopp så mår man inte så väldigt dåligt. För, för Freddys livsglädje och energi finns ändå... Eh, kvar i filmen den, den genomsyrar varenda bildruta och eh, man eh, mår ändå ganska bra för det är ändå ett, ett visst hopp för Freddy han, han tappade aldrig hoppet i den här filmen han, han bara fortsatt att kämpa för showen måste gå vidare mm. och ja, den, den känslan och jag. Den atmosfären som man genererar i Bohemian Rhapsody tycker jag ändå är bundansvärd. Det är den verkligen och detsamma gäller skådespeleriet här också för... Eh, jag vet att det här är att spoilera lite grann men jag vill ändå nämna det. Det är två scener som slog mig riktigt, riktigt hårt. Den ena är när han berättar för bandet att han har fått AIDS- och hur han vill leva sitt liv nu fram till att... Ja, vi vet ju att han gick bort i sviterna av det här. Och den, den slog mig extremt mycket. En annan är mot slutet där han är hemma hos sin familj. Och mm. han mer eller mindre kommer ut utan att säga någonting. Och han läker ett sår som han har mellan sig och sin far. Man får det väldigt tydligt att de är två människor med extremt olika livssyn, extremt olika vägar i livet men någonstans där så hittar de ändå en, en gemensam punkt ett, ett gemensamt mål, en, en gemensam ambition som de når på olika vis och det, ajå, jag ska inte förneka att det, det slår mig extremt hårt jag är svag för sådana scener och jag måste säga att Rami Malek som spelar Freddie Mercury gör en, en fantastisk prestation faktiskt. Jag vill inte att säga att den är perfekt för han kunde säkert ha gjort en hel del annorlunda. Men alltså som den är så är den ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Mm, ja, det, det, det slår an så nära Freddie Mercury som jag tror det, det bara går faktiskt här. Så att det, det är sannoliken imponerande. Eh, han har ju verkligen studerat hur Freddie... Ja, levde hur han förde sig, hans mimik, kroppsrörelser. Allt möjligt det sätter han till punkt och pricka. Eh, det, det, det finns stunder där jag tycker att, att Rami kanske. Kommer fram i, istället för Freddy så att illusionen bryts lite grann. Eh, men, men ändå, alltså själva känslan eh, Freddie Mercury-inspirationen eh, finns, finns fortfarande där. Och ja, jag, jag tycker ändå att, att eh, det här är, är riktigt, riktigt bra. Att spela en så här legendarisk, verklig person, det är bland det man kan göra som skådespelare Tror jag och, och, och Rami han har ju Verkligen anammat det här Och, och försöker prestera till sitt till yttersta och allting alltså sitter väldigt, väldigt klockrent här från mimiken, språket och även när han sjunger Jösses Amalia mm. eh, sättet som de har återskapat Queen-låtarna i den här filmen där de blandat Freddie Mercury's röst med, med Rami:s här. Det är ja, det är, är, är väldigt imponerande det är, det, det är svårt att, att se någon annan här i rollen nu. Även om eh, det, det finns lite små brister här och där så, så tycker jag ändå att eh, det, det här är, det känns verkligen Freddy utan tvekan. Vet du vad jag tänker ge Rami Malek det där lilla extra utrymmet med, med de här bristerna och säga att han som skådespelare måste ju få sätta sin prägel på rollen också. Och det är ju naturligtvis svårare när det är en faktisk person med ett faktiskt maner och en faktisk historia att, att då går man ju tekniskt sett in och ändrar på, på saker och ting. I en sån här film är jag helt okej okay med det så länge man inte går alldeles för långt från källan och jag tycker inte att Rami gör det, jag tycker att han håller sig på rätt ställe och håller sig nära källan samtidigt som han ändå tar ut svängarna lite här och där och för all del, vi vet inte hundraprocentigt hur Freddie Mercury var när han var privat. Vi vet inte allting som har sagts och gjorts. Så där finns ju lite, lite utrymme att göra tolkningar naturligtvis. Och jag tycker som sagt ändå att han håller sig så nära Freddie Mercury att jag... Jag ser förbi de bristerna. Det är mer hur jag hade velat att de la upp saker och ting. Och hur jag hade velat att de tolkade scener och liknande. Men det är en, det är en helt annan diskussion. Jag tycker att Maleks prestation här är suverän. Och um, vad det finns för brister, det tar inte bort från helheten. Mm, nej, det, det är nog sant i, i många fall här. Det, det enda som jag tyckte det var... var... Jag är riktigt distraherande. Det var nästan hans, hans löst händer som, som Rami bar i, i i filmen som kändes lite, lite väl falska i, i mellanåt men mm. det, det var sådana saker som, som jag kan haka upp mig på, eh, någonting som, som bryter illusionen för mig och, och tänderna det, det var nog en av de grejerna som inte kändes helt hundra procent ändå men alltså känslan när närvaro, presentationen av Freddie Mercury den baner mig helt felfri. Och jag vill nog också säga att det är felfritt när det gäller resten av bandet också. Ta nu det här med en enorm nypa salt eftersom jag vet väldigt lite om de här herrarna i verkligheten. Men så som det presenteras, så som det läggs upp och så som det skådespelas... Så jag är väldigt, väldigt villig att köpa allt det som händer här. Jag köper Brian May. Jag köper Roger Taylor. Jag köper John Deacon. De känns äkta. De känns rätt. De känns bara reducerade. Men det är ju inte skådespelarnas fel. Det är ju manusets fel. Det är ju hur de har lagt upp filmen. Prestationerna. ...är riktigt bra. Insatsen är stark... ...och jag tycker definitivt... ...att William Lee, Ben Hardy och Joseph Masello... ...ska vara stolta över prestationerna... ...som de har gjort här för... ...trots att filmen vill sätta dem åt sidan... ...så sätter de en prägel som lyfter det här... ...och räddar mycket av filmen. Det är något genuint över de här herrarna... ...och det hade lätt kunnat bli... Ja, komiskt eller tramsigt eller fyrkantigt. Det känns ändå som att det här är människor som finns. Och med tanke på att de gör det så är det ju extra viktigt. Oh, ja, definitivt. och ja, Jag skulle vilja gå så långt och säga att en av personerna i, i övriga blandet blev... Verkligen verklig för mig. För Gwilym Lee som gestaltar Brian May här. Han eh, kunde jag inte se som skådespelare under den här filmen. Han tog jag för Brian May- under hela filmen. Eh, så han eh, lyckades- verkligen anamma den här- rollen fullt ut för min del. Jag, jag kunde inte skilja på- skådespelare och verklig person- i, i, i gestaltningen här. Så det är- verkligen fantastiskt. För min upplevelse i alla fall. Så en stor eloge för Guillaume Lee- i, i den rollen definitivt. Men alltså övriga bandmedlemmar- de, ja, de sitter klockrent för- min Också. Det, det är en väldigt bra gestaltning här. Det lilla de är med. Jag hade gärna sett mer av dem men då hade vi fått en betydligt längre film också. Vilket i och för sig <laughs> kanske inte hade varit så dumt för att verkligen få till stånd allting man vill ha där och få en, en behagligare upplevelse. Jag hade inte haft något emot en, en timmes speltid till. Men uh, ja uh, Guillaume D, ben Hardy, Joseph Macello, de, de, de uh, hittar verkligen sina roller här i, uh, i bandet och man, man får verkligen känslan av att det här är en liten familj och att de har sin, sin relation, sin jargong och man ser lite hur eh, maktstrukturen ser ut inom bandet där också. Ja, det, det var mycket spännande grejer att ta del av här så ja, jag, jag gillar verkligen det här skarpt. Jo men det är ju det ordet som du använder där som är så viktigt. Familje. Freddy använder det väldigt mycket i den här filmen och vid flera tillfällen glömmer han också bort det men han kryper ju också till korset och erkänner vi är en familj, vi är inte bara ett band och det, det gestaltas också väldigt bra utav de här herrarna alltså jag är grymt imponerad, insatsen är fantastisk. Och jag skulle faktiskt vilja säga att skådespelarinsatserna i hela den här filmen är riktigt, riktigt bra. Alltså det är ju många rollfigurer som är viktiga men kanske tillräckligt små för att vi inte ska ja, ta upp dem. Det hade varit för stor spoiler eller hade det inte lett någonstans och så vidare. Men jag, jag vill ändå säga att man har varit noggrann med valet av skådespelare till alla roller här och har gjort någonting som känns... Riktigt, riktigt, riktigt starkt. Där finns ett litet undantag som jag inte vet om det är åt det positiva hållet eller det negativa hållet. Man vill ju ganska uppenbart göra narr av en skivbolagsnisse som eh, inte såg storheten i låten Bohemian Rhapsody. Och därför så porträtteras han ju mer eller mindre som en fianti clown bakom ett skrivbord. Han vet inte vad han snackar om, han är helt vilse och det är bara dumheter som han säger. Och den rollen gestaltas av Mike Myers. Jag har inte sett Mike Myers i en film på väldigt länge så det var kul att se honom tillbaka. Men det var en lite udda roll på, på ett sätt... Ja men kanske inte på ett annat men ja det ser man till den här ganska så sombra föreställningen som Bohemian Rhapsody är så eh, sticker Mike Myers ut lite grann för eh, han har ju väldigt svårt att riktigt hålla sig på mattan i sitt skådespeleri så han tar ju ut svängarna betydligt mer och det blir ju definitivt en komisk karaktär och det är ju det fråga om här också så eh, ja jag kan jag kan köpa det att man, man ville ha lite roligt på eh, skibolagets bekostnader lite grann. Eh, så ja, eh, det, det är helt okej. Okay och jag var tvungen att kolla på det en och två gånger innan jag kunde fastställa att det här verkligen var Mike Myers. Vilket jag tyckte var roligt också. Han har gömt sig bakom ett riktigt ful schegg som eh, ser så billigt ut så där, där fick man verkligen titta en extra gång och bara det gjorde lite underhållande och vi behövde en liten skrattpaus också så att det var helt okej okay. och jag tycker ändå att det var passande att plocka in Mike Myers här för han var ju Ja, mer eller mindre ansvarig för att Bohemian Rhapsody kom upp på skivtoppen en andra gång i och med att den var med i Wayne's World vilket han verkligen pushade för att det skulle vara just... Bohemian Rhapsody som eh, var musiken som de headbangade till i, i bilen i den filmen där. Så eh, de, Queen har ju en del att, att tacka Mike Myers för. Och så fick han bli en del av Bohemian Rhapsody här. Och jag tycker jag ändå var, var lite snyggt gjort. Snyggt gjort, ja, kändes relevant, ja. Men han är... Med tanke på resten av filmen en, en ganska udda figur på så sätt att han inte riktigt känns som att han passar in. Han är mm. snäppet för komisk skulle jag vilja säga. Jag förstår idén, jag förstår varför han är där och så vidare, men det... Det skär sig ändå lite grann och jag reagerade också på det där skägget. Men i ärlighetens namn, jag tar hellre ful skägget än den där förbaskade kattkostymen han hade i katten i hatten. För det Åh oh, gud, den var horribel på alla sätt och vis. Så det är ju ett steg uppåt och visst en liten cred till Mike Myers där också naturligtvis. Han är ett udda inslag i filmen men, men kul att se honom. Ja, eh... Yeah. Yeah, yeah, uh efter att eh, vi har pratat om honom ett par gånger tidigare och inte nämnt honom vid, alltså vänliga ordalag så eh, var det skönt att, att kunna se honom ja, lite mer behaglig i alla fall eh, och jag vet inte vad, vad vi sa senaste gången vi pratade om honom att eh, eh, ja, hans tid var ute som så skådespelare mer eller mindre men vi hoppades att han skulle hitta tillbaka igen även om han har, mer eller mindre har förstört sin egen skådespelarkarriär eh, men ja, här har vi honom nu och det är inte helt fiskam att se honom där. Hur Udda överdriver han än är i den här filmen så är han medvetet Udda. Han ska sticka ut här, man ska bara göra nall av den här karaktären och det är ändå någorlunda underhållande tycker jag. Om med det sagt om rollfigurerna så är det hög tid att börja prata om det visuella och... Jag skulle överlag vilja säga att Bohemian Rhapsody som film är en otroligt vacker film. De är väldigt medvetna om form och färg. De har lyckats återskapa mycket av 70-talet på ett sätt som tillfredsställde mig. Samma sak med 80-talet, definitivt. Både i atmosfär kläder, maner men också med grafik som de lägger över skärmen det, det, det känns rätt för tidsepoken samtidigt som filmen känns så enormt modern, det, det är två olika känslor som man kan tänka sig att det, det borde inte funka i en film men jag tycker ändå att Bohemian Rhapsody känns fantastiskt fräsch och modern samtidigt som den har alla de där intrycken som man ska ha från de olika tidsepokerna. Man leker också väldigt mycket med kameran, där är många spännande vinklar, där är många spännande foton, där är många snygga inramningar. Sen är det scener som känns väldigt väldigt fyrkantiga, eller väldigt väldigt typiska. Men jag tycker ändå att det det man bjuds på i kameraarbetet i form och färg i den här filmen, är starkt nog för att överbrygga de scener som är lite mer med, eller lite mer standard. Ja, det, det är lite geota här på, på den visuella fronten. Ja, jag håller med om att eh, själva återskapandet av, av tidsepokerna här 70- 80-talet, det fungerar klockrent, man eh, färs verkligen tillbaka i tiden till, till de perioderna där och man, man gör inte en så stor grej av det, att man måste annonsera, hej, nu är vi i det här årtiondet där vi lyssnar på den här musiken, ser de här filmerna och ja, massa popkulturella referenser som många andra filmer håller på med, utan man bara... Eh, Ta stil rent tillbaka med, med färgval, kläder, miljö och det, det är ingenting som man vill få sticka ut. Det ska bara vara ja, en mjuk kudde att vila berättelsen på och, och det tycker jag verkligen att Bohemian Rhapsody lyckas med här. Eh, så på, på den fronten så ger jag klart godkänt definitivt. Eh, Sen så har vi hela kostumeringen Och, och make-upen också På, på eh, alla Våra kända individer här också som, Där man verkligen har, har Ansträngt sig för att eh, det, det ska vara så verklighetsstroget Som möjligt och där tycker jag också Att man lyckas att och, och Gestalta alla ja, bandmedlemmarna Till fullo så att man Känner igen dem och, och, och Vet var de hör hemma Så att det, där fungerar det även Och Ja, ska vi sen ta oss till, till själva bilds... Språket här så är jag till stor del ganska nöjd där också man håller tillbaka kamerarbetet lite grann för det är inte den här typen av film där allting ska vara extravagant rent visuellt vi har personerna i filmen som ska vara extravaganta kameran ska hålla sig lite mer på mattan och, och, och låta det som händer framför den tala istället och ja där där fungerade överlag som du säger när man tar sig lite frihet och här och var. Ibland fungerade, det. Ibland fungerade det lite sämre. Jag tycker att är vissa scener. Med väldigt... Avmattade färger och nästan liksom drömskt filter på, på linsen. Det, det kändes lite, lite fel för mig. Det, där tyckte jag man hade gått till stilistiska överdrifter i, i hur man valde att presentera filmen. Men det, det är kanske bara en, en smaksak. Men annars så tycker jag ändå att man. Man, man håller en bra nivå på, på kamerarbetet här. Man vet vad man, man pusslar med. Och man ramar in berättelsen på, på bästa möjliga sätt på det stora hela. Och ja, nästan det, det mest imponerande rent visuellt det är ju återskapandet av eh, alla kända scenerna i den här filmen från den stora live aid eh, spelningen Queen gjorde till deras musik videos och så vidare eh, där man verkligen har bemördat sig för att, att återskapa liksom varenda rörelse som händer här och eh, det var någonting som eh, nästan gjorde mig sugen att bara spola tillbaka igen och och se om tillsammans med originalet och delad skärm för att se hur nära det var. Och ja, sådana saker det, det kan jag verkligen bli imponerad av. Jo men det är det här att återskapa någonting som vi vet hur det såg ut. Vi vet hur det gick till och så vidare. Och då vill man ofta ha väldigt mycket fingertoppskänsla och göra det så nära originalet som möjligt. Det kräver resurser, det kräver talang, det kräver insikt. Och det tycker jag ändå att man visar väldigt mycket prov på här. Man, man vet vad man håller på med och de här återkonstruktionerna fungerar därför extremt väl. Tillsammans med ett bra skådespeleri då också. För man ska ju naturligtvis försöka återskapa inte bara bilderna utan de som rör sig i bilderna också. Och jag tycker bara att det i allmänhet fungerar det är väl spenderade effekter, det är väl spenderat kamerarbete och kanske försöker de att fånga Freddie Mercurys personlighet i kameran. Att när det blir extravagant och liknande då är det när han är extra extravagant och när det blir lite mer avmattat och platt det är då han känner sig väldigt låg och så vidare. Det är en teori, jag vet inte hur mycket det stämmer. Men jag gillade det jag såg i alla fall. Det var vackra bilder, det var vackert gjort. Det enda i kostymeringen som du redan har klagat på som jag också kan hålla med om. Den här tandprotesen fungerar inte hundraprocentigt. Den ser ibland lite för komisk ut för sitt eget bästa. Tänderna är lite för perfekt fyrkantiga och ser nästan ut som tänderna i The Mask som verkligen är kvadrater, det är, det är så omänskligt det bara kan bli men där var det ju en grej, han var ju en, en människa som helt plötsligt blev någonting helt annat Freddy Mercury är ju en person som fanns och då är den grej som känns väldigt konstigt att man inte får till på rätt sätt, de kunde allt spenderat lite till av budgeten och få den där protesen att se lite bättre ut men det är nog det enda jag jag uttryckligen vill klaga på när det gäller det visuella här. Långt ifrån perfekt, långt ifrån hundraprocentigt, men man hittar ändå någonting som känns värde. Och med tanke på att man, man ändå ska investera två timmar av sitt liv att titta på den här filmen så måste den grabba tag i en. Och med tanke på det fragmenterade manuset och det fragmenterade berättandet så kräver det att det visuella och skådespeleriet grabbar tag i en. Och lyckligtvis för Bohemian Rhapsody är det ju precis det som händer. Ja, där berättelsen svajar så har det visuella en tendens att plocka upp bollen faktiskt och ändå göra det behagligt och att det... Det manuset inte berättar, det, det tar det visuella och, och fyller i luckorna lite men i alla fall. Så ja, det, det är inte helt oävet ändå på det stora hela. Så att det, det, visuellt så, så har man gjort ett, ett, ett riktigt bra jobb här tycker jag. Det är finska vanker även här, men ja, man har ändå en... En ganska klar vision av vad det är för typ av film man vill göra och det visuella och berättelsen de, de går ändå hand i hand här och det, det hjälper till att, att stärka varandra så att nej, det, det visuella det, det hjälper verkligen till att, att forma en starkare upplevelse här. Filmen hade varit betydligt svagare med, med en annan form av foto definitivt. Och eftersom att vi har tjatat ljud nu i två avsnitt så ska vi göra det lite här också. Därför att med tanke på hur viktigt ljudet och musiken är i den här filmen så är det ju naturligtvis något man har spenderat oerhört mycket tid på att få rätt. Mm. Och även om jag inte är hundra procent nöjd här heller, där är saker och ting som kunde gjorts annorlunda i flera scener. Så är det ändå ett imponerande arbete man har lagt ner här. Som du sa så har man mixat ihop originalet Freddie Mercury med Ramis skådespeleri och sjungande och gjort någonting som känns extremt starkt och välgjort och äkta. Och det är ju det viktigaste i det här sammanhanget. Kan man inte köpa det man ser och hör så fungerar det inte. Och jag köper det mesta jag ser och hör i den här filmen. Där är ett par skavanker som jag reagerade ganska starkt på. Men äh, det är petitesser och gnäll. Det, det låter bra, det ser bra ut. Atmosfären är definitivt där. Så en eloge för ljudet. Där har ni lyckats. Ja, det är, det är väl den starkaste delen i den här filmen definitivt. Jag är verkligen imponerad över ja, hur de har återskapat musiken här och hur, hur nära inpå det ändå kommer med de här ändå välkända låtarna så kan de ändå skala av den lite grann och i, i skapande processen får det att känna så, så intimt på, på ett sätt som ja, jag tyckte var, var alldeles underbart emellanåt och arbetet med att få fram den här Verkliga känslan i filmen genom och, att och, och blanda samman de båda rösterna och även lagt till en, en tredje sångare där också för att och stärka upp känslan i, i, i, i sången här. Så ja, det, det, det sitter verkligen klockrent och jag blev. Blir... Eh, faktiskt imponerad också i, i slutet eh, när de gör sin live-aid-spelning eh, när man har kommit fram till att eh, Freddy har problem med rösten och eh, man hör hur han försöker dölja sina brister i, i sitt sångregister genom att arrangera om eh, sången lite grann i, i låtarna han, han sjunger där. Eh, och ja, det, det, det tyckte jag var någonting som var lite speciellt. Här tar man och skruvar till verkligheten lite grann om jag inte minns helt fel. Det lät inte riktigt så under den faktiska live-id spelningen Riktigt i alla fall. Men eh, det gav ändå väldigt Väldigt mycket rent narrativt och ja, ja, jag gillar verkligen sådana grepp när, när det kommer till berättande. Ja nu ska det ju erkännas att jag har inte sett Live Aid originalet då naturligtvis utan jag har bara sett det som finns i den här filmen. Men, men det kändes rätt, det kändes fylligt och av intrycken jag får från dig så är det väldigt väldigt väl återskapat så det känns ju riktigt riktigt bra att veta. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja summera den här filmen och ja, det känns lite spretigt med känslorna här, som bra och som dåligt så jag är väldigt nyfiken på hur du kommer att välja att sammanfatta Bohemian Rhapsody. Mm, ja det, det är väl frågan Det vet det knappt jag heller tror jag Men eh, ja, jag gillar Faktiskt att, att Brian Singer på, på gamla dagar faktiskt har eh, Lyckats hålla en ganska Sansad ton i Bohemian Rhapsody Och eh, han spelar inte allt för mycket på, på just sentimentaliteten I den här berättelsen Visst finns det sådana Drag där definitivt Men, men dramat och tragiken Det, det går inte till något Direkta överdrifter, lyckligtvis. Eh, det är en film som egentligen har alldeles för mycket att berätta. Eh, men man vill dyka ner i, i så många olika perioder i Queens eh, livslinje att det känns lite stressat ibland. Man presenterar scenerna så snabbt som möjligt, får det viktigaste överstökat och sen går vidare till nästa. Rent Tempomässigt kändes det lite ryckigt i berättandet om man ägnar inte så mycket tid åt de enskilda perioderna som man kanske borde göra. Det här är en historia som kanske egentligen borde ha delats upp i flera filmer för att få bästa möjliga utrymme att presentera och utforska Queen och dess medlemmar. Men med det sagt, alltså, man. Ja, det man har pressat in i den här filmen det är väl ändå det mest centrala och det fungerar på det stora hela sätt definitivt som en film. Man får en övergripande bild av bandet och Bohemian Rhapsody har ändå en tydlig struktur centrerad på frontfiguren Freddie Mercury. Skådespeleriet skulle jag säga är riktigt, riktigt bra här och förbluffande verklighetsstroget vid en hel del tillfällen. Skådespelarna säljer verkligen filmen och gör den trovärdig för mig. Att porträttera de här välkända, faktiska personerna, det är bland det svåraste som finns tror jag. Men här lyckas alla inblandade skapa realism i deras rolltolkningar. Och på det visuella planet satsar man verkligen på att försöka återskapa en svunnen tid och kända ögonblick med bandet. Och ja det tycker jag också är, är riktigt imponerande och jag gillar hur stor känsla för detaljer som man ändå har i Bohemian Rhapsody. Bildspråket är annars ganska lugnt och sansat men, men vackert och talande ändå. Och, ja, på tal om talande så har vi ju ljudet i filmen här också som... Eh, även förtjänar en, en stor, stor eloge. Återskapandet av, av Queens låtar i filmens universum det, det är smått fantastiskt faktiskt. Och, och det var nog det som jag njöt mest av i den här filmen. Eh, och sättet man, man blandar Freddys röst med, med Ramis, ja det, det ger ett riktigt, riktigt bra intryck för det. Eh, För det filmen behöver musiken till, det, det, det, ja, det fungerar bara med helt perfekt här skulle jag säga. Så Bohemian Rhapsody, den, den kan kännas ganska stressad i berättandet men man har ändå en vision här och man lyckas till slut ändå knyta ihop säcken tycker jag filmen lever på skådespelarprestationen av musiken vilket är mer än nog för mig egentligen det är kanske inte den, den bäst berättade musikbiografin någonsin men det är nog bannar mig en av de mest effektiva Ja, alltså jag gick ju in i den här filmen med bara de absolut mest grundläggande kunskaperna om Queen och Freddie Mercury. Och även om jag visste vart historien barkade med tanke på att jag vet Freddie Mercury's öde så såg jag fram emot en film som skulle presentera hans liv, de andra bandmedlemmarna, hur Queen blev vad det blev och hur de här fantastiska låtarna kommer till. Och på det stora hela tycker jag ändå att man får de ingredienserna. Inte på den nivån som jag trodde naturligtvis, det är väldigt Freddie Mercury-fokuserat, de andra hamnar... Väldigt mycket i hans skugga väldigt ofta och jag tycker det är synd för de andra bandmedlemmarna är också intressanta. Men jag vill inte förneka att Freddie Mercury är en väldigt intressant personlighet med väldigt mycket att djupdyka i och det tycker jag ändå att filmen gör på ett väldigt tillfredsställande vis. Manuset är slavigt, berättandet är fragmenterat men lyckligtvis så har den ett starkt skådespeleri och ett starkt visuellt berättande som kompenserar den här filmen väldigt mycket. Och så har vi det fantastiska ljudarbetet med både dialog, atmosfär och främst musiken. Det är en färgsprakande upplevelse på många sätt och vis. Vi har många toppar, många dalar, många framgångar och många nederlag. Och även om filmen är bitter ljuv i sitt slut så är det ändå något enormt vackert som presenteras här. Med livsglädje, kämparglöd, kreativitet och mycket annat som vi faktiskt bör inspireras av. Jag kan tycka att den här filmen borde balanserats bättre, den borde berättat vissa saker bättre. Men med det sagt kan jag inte annat än att rekommendera den. Bohemian Rhapsody är en spännande inblick i ett av de största banden någonsin. Vi får se några av de där riktigt speciella låtarna skapas och... Det är en känsla och ett äventyr som är väldigt unikt här. Jag rekommenderar den här upplevelsen riktigt, riktigt varmt. Men läs på lite om bandet innan för då, då tror jag att upplevelsen blir lite starkare. Och det är egentligen inte ett tips jag brukar ge men i det här fallet kan det vara en bra idé. Mm, jag känner man inte till tillbannmedlemmarna allt för mycket eller eh, kan deras katalog och deras biografi så eh, kanske det inte skadar att eh, kasta ett öga på en Wikipedia-sida eller något sådant innan man ger sig i kast med, med filmen för att få ut mesta möjliga av det hela. Men med det sagt så är det hög tid att lämna Bohemian Rhapsody bakom oss och ge oss av ut på det blå istället för vi ska gå från en väldigt färgglad typ till ett helt gäng utav dem. Nu blir det havsäventyr, nu blir det galenskap och nu blir det sköröveri men inte med den piraten du kanske förväntar dig. Nej just det tankarna går kanske åt ett helt annat håll när man gör den inledningen där ja så eh, nej vi, vi ska inte ge oss ut på jakt efter någon eh, pärla eller något sådant utan eh, nej vi ska eh, ta och ge oss in eh, ja vi kastar oss ner i leran istället för att se hur eh, piratlivet ser ut där istället. För nu är det dags för animerad film igen. Det kändes som att det var hög tid att ta oss an en sådan och... Även om vi gillar traditionellt animerat och digitalt animerat så har vi en liten förkärlek att titta på den här väldigt specifika animationstypen för podden. Jag vet inte om det är pretorna i oss som, som sticker ut och vill visa att vi minst sann tittar på annat också än bara det här vanliga. Men eh, det är någonting vackert med just den här animationsstilen och görs det på rätt sätt så kan det bli så... Enormt magiskt! Mm, ja, imperfektion kan skapa perfektion ibland faktiskt Och eh, i bristerna så finns eh, förtjusningen och, och fulländigheten eventuellt eh, Så ja, det, det är lite så jag ser på den här animationstypen För eh, ja, jag, jag gillar verkligen sättet och eh, ja, känslan man får av sådana filmer Det, det är kanske en, en smak som inte är för alla Men ja, jag tycker det är så eget Just eh, på grund av att hantverket där också. Ja det finns så mycket att beundra så jag hoppas verkligen att jag inte blir besviken på hur nästa veckas film kommer att te sig. Så vi får allt ha att ansluta oss till den här besättningen innan de lättar ankar. Så vi kan ge oss av ut på äventyr. Men eh, tills dess.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 Escape Escape